ihmina shaitan arrajim bismillahirrahmanirrahim innal hamdalillahi nahmadehu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihi Allahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu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 Më të madhruarit dhe më të lartit. Përshëndekjët, mëshira, bekimet e zotit, qofshin bë më të mirin dhe gjatëriju në pengamberve, Muhammedin sallallahu alaihu sallem, bëshok të ti besnekin bë familën të ti të ndarëshme, bëshok të ti bëshshort të ti të pastra, dhe më bëshshort të ti të pastra, dhe më gjithë muslimanët të cilët të ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti më të mirë dheri në ditën e kiametit. Pando nj të legjeratës, neve me njëherë vazhdojmë në jeçkrymin dhe vazhdimin e biografisë së pengamberit të madhë të Zotë i Gjellë Gjellëluhu ajo është Ibrahimi Alehi Salatu Ves Selam dhe përmendëm se të Ibrahimi Alehi Salatu Ves Selam dhe të ndalimi me disa stacione, me disa vëntakime ku dëshirojmë nga këto fragmente të ndalmi me një shkoçitje pak më të madhe me meditim pak më të madh duke u mundu që ta shikojna jetën e Ibrahimit, çuçi e kanë shikuar njerëz të mëdhoj. Çuçi e kanë shikuar njerëzit e mëdhoj. Për njerëzit e mëdhoj e kanë për qëllim ulemat, dijetarët, njerëz të dijes, njerëz e meditimit. Prandaj nuk e kanë për qëllim që vetëm të kalojnë këtë ngjarje, po të hyjnë pak në syt të him pak nësit e djetarve e të shofëmi se ata shikojnë pak më ndryshe ata shikojnë pak më thukët ata kanë pak më shumë larkëpamësi dhe i kuptojnë këto njarit që në i ka dhanë neve Allahu Gjelluala pak më me horizont më të madhë Andaj, përmendëm neve disa prej jetave të Ibrahimit njarive të Ibrahimit në ka ngell edhe shumë mirë po neve s'kena mundësi me vazhduhe me gjithë shka shka naka solë Allahu u gjellëval në Kur'an për Ibrahimin dhe në hadithën e pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem mirë vëtë ndalë me vetëm edhe me dy legjërata pro kjo edhe tjetra është përfundimi i historisë Ibrahimin aleyhi salatu vë selam edhe ajo është sot kemi dëbojmë me një rukëtim tjetër të Ibrahimit me bashkëshortën e ti haqerin drejt me kësë drejt gatishullit arabik ku kjo kjo meseles është tiç kan thonë drejtart ah tof ma ma emocionuese ma me dëmshuri lexohet ma me dëmshuri përjetohet ekse me radh dhe tjetër stacion dhe meta e përfundoi na ajo është ndërtimi i çabës ndërtimi i qabës dhe të ndërtimi i qabës ka shumë prej dobive të mdoja nga senajna të lidhër me qabën e Zoti Gjelle, Gjelle Fjula. Andaj, sot dhe të ndalime me ketë nëgjari dhe fragment nga jeta e Ibrahimit Alehi Salatu wa Selam. Imam Bukhariju transmiton në sahihun e ti në kaptinën e nëgjarjeve të pengamberve kush dëshiron me u friskue më nga dalë Ma thjesht me përjetue, me meditimet e tij, me me, me mendjen e tij, me jetën e tij, me ndjenjat e tij i kthehet Sahihut e Buhariut në kapitullin e pejgamberëve. Ati është një hadith, një ngjarë nga Abdullah ibn Abbas, djali i Mijës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku i tikuitohet në fillim të leksjeratave. Kemi thënë sekret këtë histori që ka pishkoçisim, shumëca britëranë janë të marrë dha prej Abdullah ibn Abbasit, prej Abdullah ibn Abbasit. Neve në librat e musliman dhe gjejme dhe shumë ma shumë në gjarje, mirë po, për mbajtja me librat më të sakta, është më më e pranushme të kënjërës. Andaj, neve nuk dojmë më u shetit në për transmitime ku janë të lëkunçme, dojmë me shkuta ato që janë pajtu me krejt mesin e djetarve. Andaj, këtë në gjarje, dhe da citojmë që që ka citu, Abdullah ibn Abbasit. Tekst për teksti. Filëmi shkojmë sikur lëgjëratë dhe kaluara. E lezojmë a jetin, apo hadithin, pas taj përmendëmi, që kam përmendëm prej dobive ulemat e muslimanëve. Thot imam Bukhariju në kaftinën e pengamberve, nga Sa'id ibn Gjubejri, radhijallahu anhu ve rahimehu, një nzans i Abdullah ibn Abbasit, thot më ka të regu e mu e hoja jem, Abdullah ibn Abbasit, radhijallahu anhu ve rahimehu, e uvalu më tëkha dhe në nisa u lëmintak min kibeli ummi Ismail thëtë Abdullah ibn Abasi komentatort ibn Hajar el Eskalani është një prej djetarëve të muslimanve të mdoj të shekullit të nand a i ka thonë se këtë transmitim një Abdullah ibn Abasit është transmitim i gajbit pra po kalzon një histori që nuk e ka pa me sëjtë ti e sahabijut është një regull të djetarët Sahabijut nuk i lejohet më kallëzu një ngjarësh as e ka pa mesit e ti, e me sitin e tij si e më e kallëzu sikur më pas pa me sitin e tij vetëm se e ka marrur prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj shumprudjetarve kanë thënë ky hadith edhe pse është i Abdullah ibn Abbasit, ai është sikur më çeni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se të tilla ngjarje nuk lejohen më tregun këtë formë. Andaj kjo është e fuqishme çka e kanë vërmend detarët. Ka, ka thënë Abdullah ibn Abbasi Zanafila e përdorimit Zanafila e përdorimit Të ati petkut i cili të shtrëngon I cili quët në gjuhën arabe El Mintak Që neve e quët me emra të ndryshëm në gjuhën ton është një loj petku Si kurse e shtrëngon gruan Mështë të shfaqët bara Mështë të shfaqët shtatë zënia Thëta do lajb një abasi i pari përdorim i kësaj, korses i këtisht loj të lastikut të përdorimit ka arë nga nana e Ismailit edhe ka të regu pëse ka të regu pëse i tëkha dhe të mënë tëka li të afje e therahe ala e sara e ka përdor këtë këtë këtë shtërëngim të lastikut për të, të mbulu e shtatë zanin që të mbrohët dhe mos t'i shfaqe gjurëmët e barës e saj për balë sarës për balë grujës tjetër të Ibrahimit a lehi salatu e salam e cila derin e në moshtë të shtyër s'kisht e fmi nuk isht e fmi ajo e dintën se du t'me pas pengambert fmi e dintën që pengambert me pas fmi mirë po nuk ishte dhe kure më rëtoj në fakt e morë sirobresht njëher pas ta ju bo bashortja e ti Hajeri ayomat me bor. Dhe kjo i ndezë shkëndijot e Zilis dhe Smirrës dhe një lloj përleshje dhe xhelozie ndaj kësaj bashqortë tjetër të Ibrahimit alayhi salatu vesselam, dhe kanë ardhur disa transmetime se i ka thënë që ka më të godit. Ka më të godit. E ajo e kam shef. Thonë drejtart me urdhën e Ibrahimit, më shefe që mos nxitet konflikti do të shofëmi do bitë një nga një, para se me pasit akrim në gjarja. Pasaj thotë, thumë me gjë e biha Ibrahimu e bibniha Ismajile. Pasaj thotë, e murë Ibrahimi bashkëshortën e vetë hajerin, bashkë me birin e saj Ismajilin, po birin edhe të Ibrahimit, abdullaj më një abas të atë birin e saj, pra të nanës Ismajilit, dhe filloj një rukëtimë. Filoj një migrim dhe lëshim të ati vendit. Wahia të urdiuhu dhe Ismailin deris apo e barte në meke dhe rrugës për meke, ajo ishte duke i dhonë në gjija saj, ati. Pra, Abdullah ibn Abbasin e shkurtën në gjarën, nuk i tregon kreta detalët, pa jo qka neve ne illustronë që ka ndodhë. Pasaj thot Abdullah ibn Abbasin, vazhuhema indal bayt eda ila te shtpia ila te shtpia natko ska kon shtpia po abdullah ibn abbas she ka vdon xharin sikur para se me çein çat vendi kalon te shtpia thot ibn haxer eles qalani me emrin e allahut po ku e gadis e shtpia allahui ka gallzu çu tosht inda dawhatin fawqa zamzam fi a'la al masjid thot i kalon ne nje pem mbi ujin e zemzemit në vendin e Gjamis. Pra Abdullah i Bni Abasi në Gjami, për jau përshkruun kuina, tabi inve, në gjarin e Ibrahimit, për jau përshkruun si me pa, sykur me e pa. Pra, që qëtu e ka pru Ibrahimi, në anër e Ismailit, Ismailin, i kalon që këtë pem, ku o qëtush uji zemzemit, pak ma ndej në një pem, këtu. Pse? Pse? se këta e ka mor nga pengamberi sallallahu aleyhi wasallem. u esellem u aley se bi mekket e jo me idhin ehad e ju thëtë abdullai e natëkosë si shkur kush në mekket nuk kish njeri gjall asë një njeri të gjall para mendo nuk ka pas njeri i cili ka frimua vetëm këta tre thëtë abdullai u aley se bi himma dhe nuk kishin me vetë shumë uj Fë wada'a huma hunalik e la aty. Vend i boshatisur i zbrazët me plot ku plëtimin e fjales boshatis. Pasaj thot, wada'a wada huma gjerabën fihi temër. Krejtë shka jawla Ibrahimi ishte një një çantë, një vërbë me disa hurma. Vësikaën fihi ma dhe një qanë tjetër prej lëkurës ku një, një enë ku i përdornin ata për uj dhe kishte pak uj pak thihime, pak uj thumë me këfe pas taj ja u këthej shpinën dhe i la veç i kalonë që ashtu pa ju folë, pa kur gjojic veç o shkëthi pa ju thonë aspe ja u këthu që dhe i mëse ju këmpru qëtu veç i la edhe thot e doloj fe këfe dhe ja u këthej shpinën mund të li kanë ja u këthej shpinën duke shpejtue. Duke shpejtue se e din të reagimin. Për ta përjetu në gjarën, shiko, unë edhe pa e komentue, pa i pru ketë komentët, kënë gjarën shumë dhe mshme. Baba, elen, bashkortën, me thmijun, edhe nuk ju folë hiq, veç i leqashtu edhe delik. Pa kërë farë mu abeti, largohet, fat e ndjeku omi Ismail enana Ismailit i shkoi pas enana Ismailit i shkoi pas pi thot Abdullahi nana Ismailit dhe kre dietar thon duhet mi thon nana Ismailit sa ajo ka qen robresh ajënis ka dal robresh robresh do me thon dikush me çfrizu rob argat ka punon per ta mir po por shkak se ka bë po, djalin e madh i ka më vet emri nana e e të madhit nana Ismailit i shkoi pas Tha kalët ja Ibrahimu ejnë të dhëbë vë të të rukun abih edhe l'wadi Tha o Ibrahim i tha nëna Ismaili të agjeri Tha o Ibrahim ku jetu shku e kështu që në lave qështu pa kur farë komenti po ikë po largosh shka në kjo mesele Tha dhe po në lenë në këtë lugim e ledhilej se fihi insun vë lashej asë një njëri s'ko ka këtu asë një gjallës s'ko ka këtu ku i të në lanë dhe i dy një gadishu dhe arabikë qëfar kusha kon atje e di qëfar nëzëtësije të madhe ka dhe paramendone pa uj me një pika uj që i kanë bejt të cilat e në hargjumin një her disa hurma të vogla e në hargjumin një her edhe pa komend pa i kalgjup se të këmbru këtu kogja e siklet që me ka qenj për ta fe kalet lehu dhelik e mirara e ja ka përsëri qpesh ku pona le, ku i tushku qka apuna? وجعل لا يلتفت اليها اعصنك يا شرك ابراهيم اي ajo e ka kthir pi permas ibrahimi duke vazhdu rrugon nga se urdhur per yallahu urdhur per yallahu ka morr do ta permend me pse pse se ka kthirie do ta shofmi pse se ka kthi se sa konaj ai i vrashte ai li ka shpirti jo jo po po akon gjëja shumë e madhe me pas kri pa krije akon problem e shofmi faqalet lehu e kurspol ke ibrahimi fare ajo i tha Allahu emaraka bi hadha O Ibrahim Allahot ka urdhru që shtoa E ta shfoli Ibrahimi Kale naam Thapo Thapo Kale idhen la yudajjona Thumma rajaat Fa atëheres paska me nahup Koka e sigur t'puna Masi koka prej Allahot Tamam Fa n'taleka Ibrahimi Hatta idha kane inde thënijet I hajthu la jeraunah Fi Allah i ruktimin Ibrahimi Me vazhdu e me ik prej tëre Deri sa kur hipi në një kodrë të madhe, në një shpatlë të atyre vendeve, pak ma lartë, djetarë thënë, thenije, i thënë kodrës ku ti e shëfë, ti në gjitur në ta, i shëfë tjerë të ta së shofin tyje. Ashtu është endërtu me vendi. I stëkbele waj, biwëgji hilbejt e kur ato më nuk i shifshin, Ibrahimin e Ibrahimin shifkja ata u këthije ka shpija, ka qavja, aty shyshte qavja. Thumme de'a bi ha'ula il de'a'at e thot Abdullah ibn Abbas i dhe i bani që të lutje. Ua rafa a jedej dhe ingriti dhurt. Kjo, kjo njërë është njërëja ma e ma, ma dhe që këtë bojme ibrahim dhe i salatu, selam më emocionusja, më preksja që i ka ndodh ibrahim lehi, salatu, wasselam, dhe i salatu vë selam dhe piqëtu piqëtu ka nisë ka nisë, në këna nisë për qëtu. Adhe djetarët kanë thanë Çikëngjore ka të bojën ngushtë me neve me umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai ka ngrit duart dhe i ka thonë këtë fjalë të sasat i ka regjistruar Allahu xhallahu ala në surën Ibrahim, ka thënë Allahu xhallahu ala, "Rabbana inni askantu min dhurriyatihi min dhurriyati bi wadin ghayri dhir'a." Fa o Zoti jon, unë e laj familjen time në një vend të pa gjallënum pakur farbime, bigajri dhi, zërë, asë një bimë nuk është, s'ka gjelbrim, fare, asë blerim, asë gjelbrim, asë kur gjohitë që. Inde bejti ke lë mu harram, të gëvendi jotë i shëjtë haram, është i bom që të prejkët me, me të liga. Kjo ka qenë e pari signal që këtu ka mundërtu e shtëpia. Rabbena li ukimu salat, o zotë që të falin namazin, Fejjal e f'idete minë nësi te hui i lejhim, tha o zotë, kërrejt zemrat e njerëzve bani që këne mu këthi. Ka mu këthi, ka qëki vendi ku kë ilash familën une. Varzuk hum minë thëmerat dhe jepi u këtire furnizime prej frytave të ndryshëm, le allë hum jeshkurun, ndoshta kanë me qenë falëndëruës, dajteje. Thotë, Abdullah i vazhdanë me tregunjarjen, va gjalët umë Ismailë, ترضع اسماعيل وازدن نانا اسماعيليت ميدونجئ اسماعيلت وتشرب من ذلك الماء ده پیشین پر عییت ایا پیک پر عییت چا تی یاپ جئ دالی تادت حتا اذا نفد ما في السقاء عطشت قر او هرجو اوئ ا کاپی اتیا وعطشت ابنها ده فیلوی موئت بیری اسائیل اسماعیل وجعلت تنظر اليه يتلوى dhe fillon të me shikhu e gjallin e vetë, jetë e leua, tu të usikletavë prej etjes, prej pa ushimit. Thotab Ibn Hajar al-Eskalani, komentatori i, i, i Bukhariut dhe i hadithet Bukhariut, thot imshon të tokës, imshon të tokës me dikom të ti të ndërshme, Ismaili a.s. prej etjes e lip të, lip të ushim. E kjo s'ken, s'mujti me durunon a vetë. Nuk, ka, nuk mujtë me duru Fën talekat Kerahijeten E la që aty vet E i ku Qësë mund të me pa Kerahije Nuk mujtë me përbalu këtë sken Mus me mujtë mi dhan Djalit me pi E harë vetën Djalit duke e pa të sken Kush ka ofmi mundet me paramendu këta Për të hindjenjat e nanës Ismailit Për të apërjetue dhe mëshurim E kësa njarje fogujdt safa aqrab jabal fil ard yeliha ejeti kodrën safa kodrën më të afërt që e kishte çadvent ku kishte lan në vendin e xhamis ejeti kodrën safa më të afërtën kodër faqamat alai thumma istaqbalat alwadi tanzur hal tara ahadan fam lam tara ahadan ej unjit në kët kodër E pastaj u këthije ka lugina, ka gjamija, me këshirë pak prej lartë, a më skando një njeri e nuk kishte kërkush. Dhe habjot atë mine Safa, zbriti prej Safas, hatta i dhe belegat i luadi, rafë atë tarafe dirë iha. E duke e boket rukëtim e ngrën të fustonin e vetë që të drapon të më shpetë. E ngrën të fustonin që të drapoje më shpetë. S'kishte njeri gjallë. S'kishte njeri gjallë. Pasa edhe thumë me se ati sajel insenel me gjhud vrapon të me vrapimin ati cili i këra belaja ma e madhe që ka më nëtë mira. Me gjhud, me gjhud i thojnë, kur ti je në telashet madhe. Ajo vrapon të si njëri i, i, i cili ka hup kret të ashprezat, zdi shka me bo. Pra, një loj, loj tërbimi e ka kap. Thota Dullajbë një abasi Hatta i dha gjawazet il wadi Thumë etet il mërwate Fë kamet alej Pasaj zbriti e nga lugina tjetër Kaloj në, në kodrën tjetër e cila është mërrua Përrejnë safa Të poshtë mërrua Va nadarat hel të ra ehëden Hypi prejnë mërrua Duke shikru e ka tjetëra on Dhe rrethe për çark Ako dikush Ako ndë një njëri këtu Fëlem të ra ehëden nuk shifte askan, fë faalë dhalike seba mëratë. E ketë prinsafan mërëwa e banë i shtëtëherë. Thëtë Abdullah ibn Abbasit ka thëmë për Për Nga Mërëi sallallahu alaihi sallam. E kjo shprej është sigur për Për Nga Mërëi sallallahu alaihi sallam. Fë dhalike sajjë nësi bejne huma. Që ki vrapimi haqerit, që që ki është vrapimi në haqë. Që ki vrapimi haqive në haqë, është me, me, me njëkin e vrapime Të haqeri Shtatë herë Prenë Safa e në mërrua Theta Bëllaj Bëni Abasi Felemma është rafet alë në mërrua Semi atë sautën E të fundin herë Të shtatën herë Kur arritin e mërrua E dhe gjoj një za Tha kalët sahin E tha hesht Djetarë kanë thanë Heshti ka thonë vetë shuj, Dhe gjoj kush foli tash Paramëno Në gjendje të madhe Dikush me folë Minjëherë Ajo po lipë dikan Të ridu nefseha Thumë me të semajat Fe semiat ejdan Filaj mundal me dëgju Qa ka kjo? Fë kalet qatë esmahtu In kena indek e gawad Tha të dëgjova Vidrejtojtë Së përshaf kushan Tha të dëgjova se lëvize Folë e diqka Tha si të kish me mundësime më ndihmue Bojrë më ndihmoj Fë ida hi e bil melek i ndë moudi i zemzem, kur ja aj ishte melatshja në trasmetimet jera Gjibrili a.s. në vendin e zemzemit. Fë bëhjithë bi akibih, e filloj melatshja me hendjer atë ujin e zemzemit e ajo ishkonte pasë. A u kala bi gjenahihi në disa transmitime të dëbla të transmitusja po disa transmitime kemi dëgjua se me krahun e vetë në gjerte ujin hatë të dhahar alma deri sa doll uji ashtë fe gjaalet të hawidu hu ajo emlethe afrëvetit të hawidu është me me emlethe afrëvetit me bohe si loj grope vë të kulu bi jedi ha ha këdha dhe të të të lajvë një abasi duke e shembollime të dyrtëti se së që e kam ledhe وَجَعَلَتَ تَغْرِفُ مِنَ الْمَاِ فِي سِقَائِهَا وَهِيَ تَفُورُ بَعْدَ بَا تَغْرِفُ Ajo merte uj dhe hethëna në ejnën vërbën evet ajo shlon të prap uj Vajdan Abdullah ibn Abbas i duke than thot thot për nga beri sallallahu alaihi sallam Rahimallahu umme Ismail Allah e pas të mëshiru e nanën Ismailit lew të raket zemzem sikur të kishlon zemzem i mërrijëdh au lem të grif min elma apo mështë kishtë mor uj prej zemzemit lëkanet zemzemu ajnen maina kish mbet zemzemit lum sikur ha hajerim mështë kishtë vrapu me eba grop ajo akon shume e jetur ma shpeti apëf mijës me pije thotë pe nga me samë sikur mështë të kishtë ba që ta ishtë ba lum zemzemit kishtë mbet lum deri deri sot mirë po ka deri Allah u të ka dajsh një qatë jetër Fë shëribët vë ardhë ardhë walëdëha, ka pi ujë shpët, e i ka dhënë gjitë fëmijët. Fë kale lëha lë melek, e melekë ujë thaë, la të khafi atë dhaj'a mosuttët së ki mehupë. Fë inë ha hëna bejtë Allah, se qëto është shpija Allahut. Qëto është shpija Allahut. Jebni hadha lë gulamu wa abu'hu, që që kifmi, ka me ndërtu e shpil e Allahut bashk me babën e vetë. Kja kon signal i dhe shenja e parë se mësutut se edhe gjalliot ka murrit, edhe babavet ka me ardhë. Kja kon qëtësim prej me laches. Wa inna Allahe la laju dhejje u ehle. E mësutut se Allahut si hup njërës të vetë. Nuk i hup njërës të vetë, që ka i donë ato? Wa kanë lbejtu mërtefi an minel ardhika ar rabia. Wa kanë lbejtu mërtefi an minel ardhika rabia e thot atëhere shtëpia ka qenë vendi shtëpisë pak ingritur, si gjysë, gjysëm kodre, të tihis sujullu, fe të hudu anë jemini u anë shimali, e kur kanë ardë njerë ujrat, shi të ndryshëm, e kanë bardë herë këne, herë her ndëj, ka qenë vendi papanum, e kanë qëtit, dhejën, ujrat, fe kanët ke dhali ke hatë ta mërrat bihim rufkatum min gjurë humë, Thot, vazhdoj me mbejt qështu nana Ismailit, dhejri sa kalun disa njerëz, e tësizat janë fisi Gjurhum. Thot, Ibnu Hajjara dhe Skalani, Gjurhum është fisi i par i Arabve. Fisi i par i Arabve, që ka mbejt nga popuit Arab të vjetër, e që Ismaili prej tyre e ka mësu Arabishtën. Thot, Adullajbni Abasi, dhejri sa ardhën, fisi Gjurhum, au ehlubejti min Gjurhum, Mukbilinëm i mëtariki keda Duke arë prej rrugës keda E mërë i një Laje atje E cilë amërë emrin keda Fënezel u fi esfeli mekke U mdalen dhe zbritën Në vendin më të ullët të mekës Fëra e u ta i ran aife E pa një zok I cili rukton të edhe usil të rrëth ujit I cili zok ata e dishin se në përmjet që ati zogit Ka uj dikon Për a i plombë, a i zëgë, a i shpendë, nuk nalët vëcë ku ka ujë. Ata u që ditën që ishë mundët që tu më nalëjë, që ishë mundët që tu musilë, që ishë pas ka ujë. Thëtë adhullaj ibnë i Abasi, fa kalu inë hadha të tair, la jeduru alë lma, që ki shpendë është duke usilë rëth ujët. Le ahduna bi hadha lwadi, wa ma fihima, na dheri tashë sa e dina nuk ka pas kur ujë këto. Pasa i thëtë, fa ersalu gjerrien fa idha humbil maë i tun delegacionet e vet, njerëz të vet, kjo familje e Xurhumit dhe kur e pan dhe u lajmëruan se ka ujë. Fa raja u fa aqbahu hum bil ma' ila amrun fi sin se ka ujë fa aqbalu da ardhan tek nana e Ismailit. Fa qalu wa um Ismail indal ma' nana Ismailit eronte ujin. Eronte ujin për pritutës dhe frigës që mos ti shterrat. Fa qalu ta'dhinina lana Në nënzile indek Tha anajep leje më arë që ty Afer E kjo është burnia E kjo të shifë një gruje vet Duhësh këdale Anajep leje më afruje Shikone kjo në drushmori E pastor e këtëre E këtëre fiseve Dhurhum Qalet naam Tha po Walakin la haqqalekum filma Qalu naam Tha po me një kusht Ama ujim beti jimi Afro në pini, ama u i mbeti imi, thanë tamam, e pranojnë akta. Kale Abdullah ibn Abbas, thatë Abdullah ibn Abbas i, ka thanë për nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem, fa elfa dhalike umma Ismail, vëhje të hibbul unsë, e kjo i arë si një loj qoqërimi dhe ngushlimi, nanës e Ismailit, sa jo ishte duke lip njeri. Ishtë duke lip njerëzë, mëse njeri ju nuk mundët vetë, nuk mundët me jetuë, Vëtë, fënezalu e ërsalu ila ehlihim, fënezalu maahum, e fillun mi pru familjet, kjo familje, gjurhumit, fillun mi pru e bitë tëre, gratë tëre, mi pru a fërmekës. Se ka hujë, e ko ka hujë, fillon gjallëria. Hatta i dha kenele hum, ehlub e bijatin minhum, vë shëbbel gulam, dheri sa kur u banë shumë familja të, Abdullah i në është kurtonë, oto nërmatë se me vite ka shkue. Kur u rritë Ismaili dhe ardhen shumë familja të, وتعلم العربيه منهم ام سي عربيش تن اسماعيلي prej tora وانفسهم واعجبهم حين شبا اعترى بولشي اسماعيلي ç ç djali mirë që u bë u bë djali i hishëm eksumeradh fela ma adraka zawajuhu imra'atan minhum ekroba bur i madh ne transmetim 30 vjeçar ja martun dhe e banan me një gruaje ja dhanë një gruje për të martua. Wa matët umu Ismail dhe vdic nana Ismailit. Dhe vdic nana Ismailit pra haqeri, fegja Ibrahimu, ba'de ma të zëvë gjë Ismailu, ju tali u të rikete. E pas i vdic nana Ismailit, thot ibnu këthiri, Ismail e bilfida, ibnu këthiri, djetari madh i mëslimanve, ka thonë, këtu mungon një piesë, këtu mungon një piesë, ose transmitu si për abdullajt se ka ni, ose abdullajt nuk e ka të regu, mirë po këtu është edhe një piesë pro kitë që kënë gjarja këtu mungon një piesë alo i është në gjarja e therjes në gjarja e therjes anë ato të apërmend në gjarin e therjes pak para se me i në ndërtimin e qabës nga se therja urdi për therje ka qenë par para ndërtimit të qabës andaj këtu transmitusi nuk e ka apërmend mirë po i përmend nuk e thiri thot në edipsen qëtu ka ndodh para kësoj therja Ardhë Ibrahimi pasi u mërtu Ismaili duke e shikua dhe duke e kërkua gjendjen e familje së ti Fë lemje gjith Ismail e nuk e gjithi Ismaili në meke Fë se e lemraët e huan e pyti për Ismailin dheri sa e drejtun ka gruja ati dhe tanëse e mërtuve e ku shkojt e gruja ati e pyti Fë kalët kharaj e për të ghilena e gruja ati tha Ibrahimi talaj salatu salam ka dal burri im me kërku rrësk për neve, me punua, me kërku rrëskun ton, thumë meseleha anajshihim vë hejëtihim, pas të i piti që shpo jetoni, që që kini gjendjen, a e kini mirë, piti për elementet të jetës të të tëra, fa kalët nëchnu bisharrë, fa jena me sharrë, keq jena, nuk jena mirë, nëchnu fi dhikin në vëshidde, nëka kapë skamja dhe ngushtimi, nuk jena, Kale fë i dha gjë e zaujuki Tha tamam Asni komend, Ibrahimi Përgjigje e sa ishte pa komend Dhe ki nuk e zë gjati komendin Tha thuj burit tan Nuk i ka zëj se kush është Thuj burit tan Fëkra i alejhissalam Bani selam Vëkuli dhe thua ja ti Ju gajr atabet e babi Le të ndroje pragu në shtëpisë ti Tha lemma gjë Ismailu ke ennehu e nëse shejën, kur ardi Ismaili vërrejti diqka, e pase ka ardhikush, ka lëvistu dikush, di dhe i tha bashorte së ti, hel gje e kum min e hada, a ju erdi dikush, tha po, ne ardh një plak, kështu dhe kështu, dhe na pyjti që që ke na gjendjen, pyjti edhe për tyje, dhe i thash se je na këtsh, na ka kom gushtimi, varfëria, që si na të pasë, s'ka mëni e madhe, Tha, atë thadishka, a, tha a usak i bishaj, ata dha një i vasijet në i testament në i kshil, kalet në amë, tha po, që thamë tha, thamët për cilë selam, edhe me thonë ndroje pragun e derës. Tha, dhe ke e bi, tha kjo baba jemë, kjo është baba jemë, tha, a e di që më ka thonë? Tha jo, thamë ka thonë me të shluë tyje, me të shluë tyje, thashko të shpia jote prej sotë, Je e shkurërzu me nuk je gruja ime Wa lebi thë anëhum Ibrahimu me shë Allah Pas taj thot Ibrahimi pas një kohët e madhe E që në këtë periud ishte martu me tjetër Ismaili a.s. Thume etahum Ba'du felem je gjithu Erdë pas taj dhe nuk e gjithi Kërkoj deri sa e dërgun të gruja tjetër Kur shkoj dhe pyti për ta Tha ku është buri otë Tha ka shku me lipë riskum për neve Tha kejfe entum Qështë jeni, qështë e kini gjengjen familjare, gjendjën e jetës, ekstrumeral, furnizimit, tha na jena bi khajri në vesea, na jena mirë dhe kena bolëk, na jena mirë dhe kena bolëk, tha ndjetarë, s'kishë ndryshu gjendja, ajo, ajo, e njët ta, e njët i standardi Ismailit, mirë po, pritja, tjetër, shikimi tjetër, tha bani selam Ismailit burit tanë dhe thuaj. Amin. Lëta forcoje pragun e derës së vetë. Lëta forcoje pragun e derës së vetë. Tha, e qka pohani? Tha pohajme ujë dhe mishë. Tha, o, Zotë, bekoje ujin dhe mishin e familjes time. Tha, për nga mërë, sallallahu alaihu sallem, atë ko s'ka pas gruë, s'ka pas gruë. Të kishë pas e kishë bekue. Të kishë pas e kishë bekue. Andaj në Gadish në Arabik, nuk ka, nuk ka gru. Thot atullaj ibn Jabasi, fe i dhe e ze u gjuki, dhe thot ja përceli selamin, kur ardh er Ismaili, i tha, a ardh di kush? Tha po ardh. Kush ardh? Tha etana sheikhun Hasanul Heye. Tha ardh er një plak me ftyr të bukur. Shikon e dalimin, ajo nuk ja kishtë përmende para. Me zhese Ibrahimi, a Ibrahimi to e diç e ku as premton me me me çindra do biko. Kjo ngjarë ka me me çindra do bi. Dietar kan kan shpjegu libra këtë transmetim. Sa dhe sa do bi. Nëse ne emocion Allah do të përmendni diçka për të tjerë. Tha njëri një plak i mirë. Në plak me pamje të hirshme. Tha çka të tha? Tha pyeti për xhenxhën dhe i thashë ena mirë, elhamdullillah. Tha çoj selam burrit tan dhe thui le ta forcoje atëbët e bëbi e të afurcoj e pragun e dhejrës e ti a e di që ka të me thonë kjo? thë jo Tha, kjo është selam piti, kjo baba jem thë më ka thonë me të majtë, me të majtë tyje me të majtë si bashkërte pas taj kaloj një kohë dhejrë i sa erdhë Ibrahimi a.s. për të tretën her dhe kërkoj Ismailin e gjeti të kpema ku kishtë të qëndru me nanën e vetë dëvha Të kpejma e zemzemit duke jebri neblen duke isprej ato shi djejt atë cilat i kishën atë ko dhe kaloronin dhe i zhvilonin këto sende. Mjeshtri, falem mara e hu ka me i lej, kure pa bapën e vetë, që shke ulë, unë grit, me shpejtësi, fa sana a kema jesna ulwaladu bilwalid, ulwalidu bilwalid, të të abdullaj dhe fillun me batë, Atë përqafimin që shë ban baba me djalin dhe djalin me babon Thojnë djetarë prej puthjive, përqafime, shtërëngime Së si jam pa me, me kohë të gjatë Pas të i tha O Ismail, inë Allah e emara nimi emrin Tha o Ismail, Allah umë ka urdhu një urdhër Tha o baba janë Fos na ma emara kebihi rabbuk Tha banë qëtë ka thë që qëtë ka thënë Allah u jëtë Kaleve të inuni, thë amni monë Tha po Edhe këtu, trasmetimi vazhdojnë neve dhe gjëratën e arshme dhe të përmendëmi se qa ka të boje me me ndërtimin e, e qabës nga se dheri këtu përfundon qështja e Ismailit pa babën pa Ibrahimin a lejë salatu vë selam dhe në këtë mesele ka shumë dobi e para për i tëra djetarët kanë thanë se këtu dëshmohët respekti i Zotit pa diskutimë Respekti Allahut pa rezervë, respekti dhe bindja ndaj urdhrave të Zotit pa koment, tyish pa koment. Tash kthehuni te ngjarja. E merr Ibrahim i bashkortën Haxherin me fëmijë të xinit dhe i lën në një vend boshatisur, zbrast, pa gjallëri, pa njerëz, pa ujë, pa kurjgaj hiç dhe i thot rrini këtu, as nuk ju fol, as nuk ju e shpjegoj asë nuk ju thasë pëse ju kumë pru këto dhe ja këta në shpinën dhe largohat se e ka posë urë dhe prej Allah ond. ajo që ka tha që ka tha ajo kur gjo nuk i tha tha vetëm a ka mundësimi më shpegue vetëm ta di kure pase qështja asë nuk është me shpegue që i tha në fund pas tre herve tha o Ibrahim veç ka lëzëm një qka a Allah i të ka tha tha po tha u kurik Ukrisës për në hup ka Allah u te bareke u e te ala. Djetarë gandhënë, e para që a kuptohet është bindje ndaj Zotit e pa kontestushme. Nuk du të mi kontestu urdhët e Allah u te bareke u e te ala. Para mendone, mendone ta shë për ti ta kuptuket bindje pare zirë. Me të lonë ti me një vend të shkret, pa të shpjegu pëse të kanë lonë që tu, as ujë asë ushtim, asë mjetët të jetesës, edhe me thanë, Allahum ka thanë që të menejt, edhe shui. Qështë e kështë e kuptu e? Neve Allahum me uj, me ushtim, me shpia, me komoditete, me luksoze. Petëm nga ka thanë, bindëm një muë, na prapë se prapë, ja kontestojnë, qysh, qysh, a, a bashkë ashtu me të bindë, pa pa kur fa rezerve? Kjo është ajo aj dallimi madh mes dimenzionit madh mes neve dhe në anën e Ismailit dhe Ibrahimit dhe Ismailit alayhisalatu wassalam. Pra, ju bindçin Allahut pa e diskutue. Kjo është ajo çka e kuptojmë nga kaqim muslim. I bindemi Zotit tonte bareketu ala dhe nxjerosim me atasha ka than Allahu جل وعلا: "Sami'na wa ata'na." Dëgjojmë dhe dhe respektuam. Kjo është muslimi i parë. Mësimi i dytë. Pse i çoi? Pse i çoi në këtë vend të shkret, këtë vend pa ujë, këtë vend pa xhallëri, a ishte tu jetuar në vende të ku ishte civilizimi shumë i madh. Ka qenë në në Sham, ka qenë në Egjipt, ka qenë në Harran, ka qenë në Irak. Ka ka pos atje Bollok, Bollok sa të dush. I kalon kret këto dikun ku ku s'ka kurfan ujë. Për çka? Ne ka të regu Allah u gjellëval e këta. Ka thonë Ibrahimi a.s. Më rabbena, o zotë i onë, inni eskentu mindurrije ti. O zotë, ja u kumboh banim familjes time biwadi një gajri dhizara. Një vend pa gjadrim, pa bim. Inde bejt e kjel muharëm, të shpia jo të eshet, pasin shpia. Pasin shpia, pithat të shpia jo të eshet. Se kjo ka më ndodhë, u këri ki më abet. Pasa i tha, rabbena li u qimus salat. Tha, o zot, li, që kjo lami, është lami i arsyjës. E najna të lip të ashë arsyjës. Pse, pse i lasë ati? Djetarë kanë thonë, lam e ta'lil, lami i arsyjës. Shkaku, pse i lave? Tha, Ibrahimi li u qimus salat. Që të falin namazin. Që të falin namazin. Fej al ef i dhe të minë nësi të hui i lejhim. E bani kitë zemrat e njerëzve marë që tu. Ku është arsia? Ibrahimi a lejë salatu e selam ka dash me ndërtuve dhe ka menu largë. Për me falë namazin, që ish me falë namazin? Aj ishte te përgadit vetë vetën me u shmong për atje ku ishte. Atje e kishë sarën, atje e kishë sarën. Mir po Ibrahim me alay salatu selam gradualisht po shkoqi te priatyre te civilizimeve dhe fejeve te kota qe adhuronin ne ne kohunen e tij dhe e vendosit qe tu pa xallërim mir bo po, çka liqimus salat tafal namazin detar kan than se namazi namazi es filla zanafilla e Ibrahimit alay salatu selam ku e ka ndertu ket vetem edhe me namaz tjetra shkaku se, o, Zot, s'podu milan që atje ku është keqë, ani pse ka ujë, ani pse ka ushqim, ani pse atje mujna me jetu let në aspektin fizik, po në aspektin shpirtror nuk jena mirë, Zot. Andaj, pelachë tu. Pelachë tu më mirë vetë e me tyje, se sa atje me ushqim e me pije, a me patyje. A ty jo patyje, por rëzikomi me me të patyje. Andaj, li juqimus salat që ta falin namazin. Andaj, gjematë, Blazer, tush më kupton një meselë. Shpes harneve kur udhzohemi, kur drejtohemi, kthehemi, ka xhamil, kthehemi ka Allahu, shejtani na, na na lufton, ku na lufton? Fot harmonia është atje. Harmonia është në në vendet e xhahilerit, e harmonia rehatia është në ato në ato kuvend dhe mohabet e çajtorëve dhe kafeve dhe tubimeve të kota ku bohen zbavitje dhe argëtime arg, të kota, pse? Dhe na duket vetëse na ka kaplu një egërsi. Kam baktan nuk do të më ngjë. Para më ndo vet kanajt. Mir po, liqim solla. Mësej të fal namazin dhe je me Zotin tan. Ngjëjë xhadrin. Nëse si të ndjej më një herë, prit pak. Prit pak se Allahu ka më të aboë çish ka boi Ibrahimit. Çka ka bë? Çka ka bë? S'njerzit e paguën 5000 euro. Ha? Pas 100 euro me vullnetin e plot për çka? Vetë më shku me paçat po vend. Kur gjallë ka vlezërat je. Vetë ajo spi është mësë më konë që e shpi kur shkojnë atje. Se ka dhët orët me pritë në aeroport, e ka pas më të orë me hi e mrejnda, e kështë të më ra. Mirë po që e jo shpi, në ka ba me pagujt e me shkue. Va gjëal e fide të minë nësi. Andaj mësë mëndosë Allah u ta hub mundin. Ta ban Allah u gjallërin. Nëse, nëse ti e falë namazin dhe drejton raportet me zotin tanë te bareke, va te ala. Kjetra prej dobide të cilat i kanë përment djet tërbia e tërbija e sallha Ibrahimu alayhi salatu was salam subhanallahu dietar me vërtet i shikoj gjashtë punkt ti këtë gjarre e kemi lexu kush e ka lexuar ndoshta ju keni lexu çfarë hara kemi lexu çka do të kandoh na sai bukhari gjarre po ashumë si më nxjerrin dietarçi ti nuk shkojnë mend ato se kjo që tu e ka ndër para asaj osse Çdo çikë çdo çhobë e madhe, çiki adhurim që ka bëhet me miliona ti, tu sku tu xhanu se s'po del, s'po del çat çpo doin me shkumë pa, tu e xhanuet, tu e xharuaj këto me radh. A diku ka filluar, ka filluar pini edukimit ndaj një gruaje. Ibrahim i e kishte edukuar një gruaj të vetme. Me edukimin e asaj gruaje sot kemi marrë me pasqe çave. Diet organ thon, kjo është një sim tiater tërbia familjare dhe kjo e kuptohen në një, një santetar pa e ndërtu familjen pa e ndërtu shtëpinë mos mendosen ti kimi drejt punë të, pun të muslimanëve as sesë disa njerëz ti ke çuptu nuk e kuptojnë fenë e Zotit xhellahu ala si duhet ata doin mi drejt punë të muslimanëve a kanë merrak mi drejt punë të ummetit mirë po tollvia ka të shtëpia tollvia anarki kur kush kur qjo spirë dash të shtëpia ti kjo argumenton se s'është rregull diçka. Ibrahim alayhisalatu selam kamë kit këto Mika'luk, ka thonë ka ta thon ndrejësi çat shtëpi e jo më tani ndreshnu. Jo. Ka thonë ta ndrejësi çat grujën një herë, ta ndrejësi çat fëminin një herë, të drejtoi që do të thmit një herë e pastaj ndërtoi shtëpinë e pastaj ndërtoi umetin. Atë gafoni një herë familjen e ndrejta o Zot. Pastaj bani këte marr këtu. Nëse ti nuk ndërton të shtëpia, të fëmijë jot, të bashortaja jote, të baba jote, të, të, të agjalar të tu, të, të babgjysha të tu. Ku i e që aty? Shmurë është me ndërtu u metin. Andaj, ndërto shtyllat të shtëpijes. Hageri ka mujtë mi thonë, o Ibrahim, që ka i tha? Ta, Allah umë ka urdru. Allah umë ka urdru. Që ka i tha? A ka mujtë mi thonë Hageri, o Ibrahim, kush ka me ndërtu këtë shtëpi? A unë ati, ati? A ti a unë? Ti? Po shka lipi unë e këto? Sa gratë? e e, e sikletovim burrin me këto pyetje. Pse kështu? Pse ashtu? Pse kështu? Pse ashtu? Burri nuk duhet me lejuar shpjegime dhe arsyeitime të kota ndaj ndaj gruas, ngase kur ekziston arsyeitimi i tepërt, se ekziston besimi. Dhe ti je burri. Ka thënë Allahu xhallahu ala në surën An-Nisa, "Er-rijalu er qawamun 'ala an-nisa", burrat janë qawamun. Shtyrë ndaj grave, ata përgjigjen jo ja gruaja nda i tha rrëqa ti dhe shuj e ka drejt e jo me dhe vet a, a jena me Allah këta ka drejt me vet ajo se ti nëse ki dal pi udhës i bo pianetse, zinaqare e, e ki hup udhën ose na e hup na udhën ajo ka drejt me, me, me unë të resu për neve mirë për po në qështet e tjera nëse na jena rrug të Allahot ajo sguzon me pyt ajo nuk guzon me pyt qështë dhe da shofëmi se dhe ty sguzon do sejnë e mi pyt nda jasajna Andaj tërbija familjare, me eduku familje, si du shme ndërtuje, umet dhe popull të madhë. Këtu mujna me folje dhe ma shumë, mirë po, koha së premë tanë. Kjetra që ka e mërna prej kësa i njarje, është se djetarë kanë thanë se Ibrahimi a lejhi salatu e selam i mërë të gjitha se bejpët. Allah i tha qoje, grujën që atje, leje vetë. Edhe gjallin tanë leje vetë. Në gjithë dhe një ishte, lej e vetë, lej, largohu ta shpijatërë. I murë kitë sebejpët, mirë për me gjithë ta, nuk janë ashkalloj në fund me thanë, Rabbena, o Zotë i onë, se kitë kjo, ti mund është mu lollë, mu djërësitë, mi bo krejtë, nëse nuk i drejtoj është, o Zotë, une që ka që kam, une dalë, punoj, angazhona, raskapitna, dhe këtë këput në krejtë, atarë që kam e bojë. A të rëthëm, Rabbena, inë një eskëntu minë dhurrije ti. O, Zotë, që kjo është pi muë, të ashtë ty të betët. Mirë po, kjo, Rabbena, vjenë pasit lodhësh. Pa të doldjërësa, s'ka efekt. Pa të doldjërësa, s'ka efekt Rabbena. Rabbena pasi të në gjeshë sakrificën. Aje la një herdë. E bëni krejtë, dha, o, Zotë, pranojë e tashë. O, Zotë, pranojë e tashë. Kujdesu tash, të i tashë, se unë e Andaj, pasi ti mormi të gjitha shkacet, duhet me lutë Allahun tonë gjëlle wala. Dhe kjo me, me interesanta këtë pikë në marin e shkaceve është me hajerin. Me hajerin, shikone. Hajeri u la në një vend të për alarmantë. Alarmantë për ta ishte. Me të la në tish kretirë që ashtu të i tutësh, friksohsh. E para ajo gruje ishte e dyta fëmijë me vetë kishte. Mos mos u tutë për vetë kimutut, por fëmijën, apo. Shumë alarmante ishte gjendja. Mirë po me gjithë kta shikone. Erdh duke shku Ibrahimi i tha, "Masi Allahu na ka urdhërua, Allahu nuk na hub. Allahu nuk na hub. Amaneti i par. Pra Ibrahimi i tha, "Rehat, se kjo është për Allah. Kjo siguria e par. Siguria e dit, ditë, dhe të targon thon, "A hidahul malak. Meleku shetha i tha me leku rirat, se që ki gjalliot që të shkapotu të shpër ta, e qaj buriot që të kalon t'yje, që të dhëdi kanë më këthi, kanë me ndrëtu që të shqabën, shpijin e zoti gjellë e gjellë ju, kjo është amanet, garonsë për t'arëmën, dhe, këto u banë më bashkë, shumë premtime, me gjithë ata, shka tha, haqeri, djetarë thonë, këretë këto premtime prej Ibrahimit, vetë haqerja kuptoj se Allah është prej shpaljes pasaj Meleki i tha se këtu ka më arë më ndërtu e qabja dhe i tha djali jotë ajo qka u tutëke për djali e Meleki shka i tha, tha që ki djali, qka pututësh ka më rritë e ka më ndërtu qabja u kry, ki gjallë ka më jetu e se për më ndërtu qabja dhëtë më jetu e me gjitha ta nuk tha ta mamë atëherë unë tash u ulla këtë pune pas ka Allah u ndorë edhe le ta kryja i vet apo? Ja. Në safa, me rrua safa me rrua 7 her bil gjut me raskapitje lip lip uj kërko njerës lip uj kërko angajim pse për mi dhanë fmiut uj apo ajo qështu me gjith besatimi që ka e mor për i zotit 3 her ajo prap në vraponte djetarët kanë than kjo argumenton se edhe pse Allah të ka thanë premtim qështu pe kupton ti qështu pe kupton a Allah e runke të fej apo Allahu ka më mbrojt feën e Allahut. Mos mos uto në ju për, për Kur'anin, mos uto në personetin, jo vëllai dashur. Allahu e ru Kur'anin, po ti e ka obliguar me ruajtja. Allahu e ru deri në pejgamberit, po ti e ka ruajt me t ka, ka obliguar me ruajtja. Apo? Aje nuk tha kët punë pas ka Allahu ndor, un s'kam s'kam e vrapu. Njo shën njo sh vrapoj kë. Djetarë kanë thonë, kjojnë gjanë edhe në gjarësë Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem Në shumë më raset e ti, ne është kështë gjitë mi vetëm nja Kur Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem ishte në mek I trajton të njerës ndryshe dhe në Medina ndryshe Dhe në kohën kur u largu prejnë mekës në Medina Qka i tha Allahu Gjellewala? Ta ku më përgadit një qitet tjetër I shpadhe të kumë përgadit një qytet tjetër A edhin i vleze shka do me than Allah u me than Ta kumë përgadit një qytet tjetër Allah u me than Une sigur të kini një qytet tjetër Kime mëriq aty Mirë pa tha ti dilpi qëtu Në atëkos ka pas vetura 400 e diqka kilometra I ka prejnë me kënë me din Ka utu me deve Ale i salatu Selam bashk me bubekrin Dhe kanë pas vetëm deve dhe në transmitime ka arë në sira në historinë e pingamerit sallallahu aleyhu sallem se ka në thu 14 dit 14 dit a ka bujt me thonë o zot, me dinën që ka ma prëmtove ku a, majroplanat jem e mqua jo, mere devën e para, mere devën po, ka me mri ule, devën mere pra, mere mjetin tjetra nuk kim unis kurdu shti a po, me thonë e ta shu në nisë nga kurdu se e kam cigurt këto s'kanë më mënëci me më, më prajë kërkush se unë e sigur të kam rrugën tha jo, nisu herët mënëgjes kur nuk të qefë kërkush subhanallah, me gjithë premtim o zotë, a ka me mëni, a s'ka me mëri ki me mëri, aman, ki mun nis në konës i firit, para sabaj pse valë, mështë të të shofin ato mështë të të shofin se këshim bë alehans me vra alehi salatu e selam tjetra, kër unis me bubekrin a tha, unë e tash pëjmëshoj se ka u drejt i shkon të kodrave për shemull me cëmë hez drejt ma shkurt a i shkon të pak magat e pas ta ju këthen të prap e pas ta i shkon të pak magat e pas ta ju këthen të pak pëse më stivorejnë ka ka hec ec të ka artër smetimi ka hec dënjarë majet gjishtave sallallahu aleyhi sallem për çka më stashofi ku i kalon gjurën e bubekri thot jafshisha gjurën të ecjes pas tina Alihi salatu wassalam. Akabujt më thon, o Bukle, se kemë me Marina. Jo, ja, jo. Ja. Këret këto janë sebepe. Petra, mos i haroj kush shumë në këngëjar, imuni më thii nektarit të Volosës se si ka ruktue. Aliun e kishte lënë shtratin e vet me mendua ata se ai s'ka lëvizur pi shtëpi. S'ka lëvizur pi shtëpi. Këç këto sebepe pse? Se kështu e ka caktuar Allahu, subhanehu ve te lavala. Ti muloh, ti mi mor këç sebepat. Ana di sa njerëz çka thonë. A fej hallo autos të haptazë apo? Këy dëshmi kallzoti. Te ke, pse s'i kallzo pengon sa më ket make-up? Se nuk i kallzoj. Kam u ket me kallzuar, po nuk e ka kallzuar, Allahu ka më Allah, nuk kallzon kët prit. Gruani do të më pjek, do të më bëj milë do të më ardhet derte derte buka. Pastaj mohonger apo? Andaj marrja sevepeve. Tjetër, Meryemja. Aleihissalam. Meryemja. Kur u bë shtat zona, edhe më të ajo vet, si si Hajeri më të vet. Ati kështë të palma. A këni pa pal? Në Gadiqët Arabikë ka shumë palma. Të hurmave. Aja ka trungin si shkamb. Si shkamb e ka. Merjemës i thala u gjellewala ve huzzi i lejki min gjithin nëkhleti. Tu saqit alejhi ruta benqenije. Tha oj Merjemë, ti ki me linë, aja u këri mua betë, se unë të kaldova që ki me linë. Kime linë ndjallë që kam e papë për nga mberë Tha edhe ti që i në telashe Edhe duhet të shqim Tha po që këtë të shqim nuk ta japë bashkë ashtu Nuk, nuk do japë Ba nëpse i e mërjem, mërjem E zxedër e Zotit A ta mërmenja ty që i kam e të apru Allah Ryskun të shpija, pa dalti, pa u lëviz, pa, pa u dirësit jo, Huzi i leik Tha shtyje pak që këtë palmë Shka jo mërmenja? Me shtyj palmë një gruje Me shtyj pak a, a bje hurma A i dini se, hinin në, në, në, në internet dhe shikone se si mirën hurmat. Shikone me, me qëpa shtypi ato, i shtypin ato hurmat për mera ato. A i dispa siklet, me, me aparata i morin. Pse? A jo, trungi madhësht. A i dha, shtype pak. Pa pse me shtype? Duhet me met një kanun i Zotit në tokë. Duhet me met, ajo, s'munet me ek dikush ata. Unë e ta japë, a ma ti ki mu lovë. Ti, ki mullo, ti ki me jetë shtatë herë prejnë safave më rua, Muhammed e Sarram, katërmët ditë prejnë mejken medine, me dine, me krejtë ato rëthonat e rëzikshme që ka i, i murë, me rjejmi du të me i shtyje pak hurmën, për që ka? Për mi zbrit rizku e vlezër ku ta shifë një dikani cili i, i, i talët me, me mesebepët, dini se s'ka kuptu kërgjove veze zotit. Asti sa në s'ka kuptu. Se Allah me ja pa zbrit rizkun dikujna, pa pas t'i kletë, Ja, Jakujnë, dashur të Allah, andaj, marja se bepeve, është prej elementeve e cila e fuqizon se i kena besu Allah. E fuqizon. Na i kena besu Allah, mirë për po në fund thoi na, Rabbena, o Zot, jepë, jepë mamone, e kam bo temen. Në këta koha dhe shumë mësime, përmenjë me dhe një përmësime që i kam përmenjë djetarët e muslimanve, dhe kalojnë pas të të të të të të të të të të të të të t Vikat e tjerën e lxeratën e arshme. Kjetëra është se Ibrahimi a lejtë salatë sëra me gjithë se i la familjën e ti, mali ti, ishte i përblumë për djalin e tina, për familjën hajerin dhe vazhdimish me ndonët e tëto. Të Po ekishte një lloj sikleti me saun u dishte ashtu me menaxhu punën pak me njët atje, pak me ar këtu, pak me shku atje, pak me ar këtu, natë kishte pas hyrë në një lloj zilije që çishka, çishka reflektuo kjo zili pastaj edhe tek bitë të tëra, pa Ismailis haku i dini këto, këto biseda do ti trajtojna me ligjëratat e ardhme, ajo çka do ta përmend në këtë ligjërat është se Ibrahim i shkon te kontrollonte tek bashortja e Ismailit, çka ka puna juve? Dhe i tha një anës kalzoji borit tanë se du të me të larguhe mirë për nuk i tha ej shire, ty shkake për, për djalin tëmë a, disa njështë ka i thojnë kjo është mësim për ata të, të sërët i janë mba me, me nuse i janë mba vjehër i janë mba babgjysh e ka morë djalin të nuse nuk i thuan fjalë që shpëmënën të a, unë jam këtu të, të maqini, a, ba unë jam kujtështar i shpisë, kërejt vëtyr të thamë së so, ty Ibrahime ka posa lep në autoritetin e madhë së sa ti. Me metaforia, tha. Kalzoj, tha. A e kupton djallë jam. Di djallë jam që ishi merë vesh metaforat e mija dhe sinjale të mija. Andaj, nuk i thuhet në të të të të njeze që ishi pomenon të ti. Shtrëngoj e pragin, liroj e pragin, lërgoj e pragin, apo, së mund është ti që ishdo ishme folë. Kjo është e para. Kontrol i të folurit. Tjetra, të të të të të të të të të Mësimi tjetër është se tip se kujdesësht për familjen e djalit se kujdesësht për familjen e, e, e djalit tanë, e nipit tanë, e kandiko që e këmë rije kjo nuk ta lejon ti më përzije në intimitet tha për nga mëveri sallallahu aleyhu sallam min husni islami lëmërë tërkumala ja'ni pre islamit të mirët njerit ashtë mos më përzijë qa s'ka të mojë e me ta Ibrahimi s'dosht i më përzijë në familje i që, i që, i që, i që, vësht nj Me Allahun çikni punë. Ajo çka tha elhamdulillah, fashloje. Me me me, me tafor, ajo çka tha elhamdulillah, tha maje. Kjo mësim, mos u porzi në intimitet, mos u porzi në privatësi. Çka bënë këtu ku shkova aty, e kësu me radh, mos mos hindetajt e familjes se s'vojn dobi, shkakton telashe, shkakton telashe. Çka do të shmuj të lashe. Më interesu? Do të shmuj të interesu bë çka kanë devjupi rrugës, a janë rrug, a janë me Allahun, a janë të fal namazin. Kjo po. Ja është aq saj, asnjë përvizje nuk duhet. Elusim Allahun jelleu ala, çq Allahu tebaraka ve teala, dabam me muslim nga kto ngjarje që ngaprmendja të e tërta e muslimanëve, elusim Allahun tebaraka ve teala, çq Allahu jelle jelaluhu, dabam priatorët e sira i kuptojn ngjarjet e pejgamberëve, i studiojnë ato i meditojnë ato, elusim Allahun jelleu ala, çq Allahu tebaraka ve teala, na ban me i kuptue muslim dhe udhzimet nga jeta e pejgamberëve dhe mos jet vetem një humbie kohës dhe kalim i jetës tonë, elusim Allahun jelle jelaluhu, çq Allahu tebaraka ve ta ndriçon mendjet tona me Kur'anin ta ndriçon mendjet tona me hadithet e pejgamberis sallallahu alaihi wasallam elusimallahu te bareke we teala çat e kujë që kemi qellue allahu jelle wala te jetiknoçur prej neve a te ku kemi gabue dhe kemi rreshit ajo es prej neve dhe prej shejtanit elusimallahu jelle wala çe allah te bareke we teala na shton sabrin na adhurime na shton durimin ne ibadet ndaj allah te bareke we teala elusimallahu te bareke we teala ço durime tona ti pranon musliman ku te çan allah te ndihmon ska merre ti mbolan